А може, згалтував? Ти, ти розбудив мене і вигнав. Я хоч пальцем тебе рушив, я попросив, ти вийшов, брешеш. Навіть повітря навколо стапа тіпалося від безсилу люті. Андрій залишався незворушним, як тенісний корт. Якщо із самого початку не розтлумачити декотрим надто розумним, де закінчуються їхні сигарети і починається ваш ніс, то незабаром доведеться вашого носа вкорочувати. Звичайно, можна примиритися і погодитися, троїтися димом чужих сигарет. Але то рецепт на любителя. Гостра відповідь. Уже танцювала на язиці. Остап наїжачився. І саме цієї миті, коли ворота ще не взяли під охорону, і є можливість забити остаточний гол, він відчув, як неприємно прилип до його бухкого тіла стовідсотковий котон. І геть чисто забув рахунок гри, як розпочав із цим домом. Біля одвірки стояв і скриготав зубами брат. Якщо ти брешеш... Несподівано спокійно звався лікар. «Ноги твоєї більше тут не буде». Щось знайоме проглянуло в його очах. Андрію не треба було придивлятися, щоб зрозуміти, що то прокинувся, не дай мені сумнів. Ось і добре. Він піде звідси, і дорогу спалить усі рахунки, всі обіцянки на попіл. «Брешу». Ігору Васильовичу. Андрій підвівся і пригладив долонями ще мокре волосся. Я просто хотів дещо перевірити і вибрав для цього не зовсім цивілізований спосіб. А ви, звісно, мислили собі, що я пригнався, бо мені не вистачає грошей на вашу дієту. Про мене то можете мислити так і надалі. Вийди, Раптом кинув у бік Остапа хірург, не зводячи погляду з гостя. «За хвилину я сказав, вийди! Ще за хвилину не сердь мене!» І все це не повертаючи голови. Андрій досить виразно уявив собі, що відчув би він, якби батько вигнав його з його ж кімнати в присутності його ворога. Батько, на якого він покладав такі надії. «Завагу!» Чутно було, як сходами вниз збігли кроки. І що конкретно ти хотів перевірити? Починалося найцікавіше. «А ви не спізнетеся на роботу?» «Не хвилюйся, та ти сідай, в ногах правди нема». «Добрий лікар, а й болить? Що він там робив за деревом?» «Я постою, щоб життя раєм не здавалося». Лікар зміряв його замрійним поглядом. «Ти колись нарвесся, чує моя душа?» «А моя чує, що вже нарвався. Знаєте, як добрий ніс чує кулак? Закопував він звірят під тим деревом чи що?» «Я поставив конкретне запитання. Повторити не треба». Цілком можливо, що закопував. Усі вони добрі, поки на тропах тренуються. Довго я чекатиму. Хотів я перевірити, що могло налякати мою попередницю-психолога, що вона аж відмовилася від такого прибуткового місця. Зараз, щоб знайти роботу. І що ж? Звідки я знаю? Я не психолог. І я думаю... «Навіщо мені хтось без освіти і досвіду?» «Зустрічне запитання. Якщо ви не збиралися мене наймати, навіщо ви збирали на мене досьє? «Влучити пробним каменем у небо не так важко, як думають». «Ти не читався детективів? Я просто навів кілька довідок, одержав кілька рекомендацій. Тут лікар посміхнувся?» «Як ти здогадався?» Не могли ж ви допустити до доньки і цілком чужу людину з вулиці? Пробні камені. Вони вертають із-за хмар і б'ють по тенісних кортах. Що сили? Справді, не міг. Невідомо, чому розвеселився лікар. Звичайно, я особисто цим не займався, але можу тебе запевнити.